Мова, напевно, йшла про весняний наступ україно-польського війська на Київ. Поляки поводили себе як окупанти на завойованій території. Попри те, що УНР була їхнім офіційним союзником, ставлення до українського населення було як до поневоленого народу. Подіяти на поляків через командування УНР хмара не міг, бо не таке вже й важливе становище займав в українській армії. Але, як виглядає, він публічно виступав проти дій польської армії, що, очевидно, і стало причиною арешту Харченка поляками. Спілкування з поляками, які поводили себе звично шовіністично у ставленні до українського народу, спонукало Харченка до думок про необхідність боротьби з ними. Втікши з полону, він якийсь час переховувався. За совєтської влади легалізувався. Оскільки боротьбу проти польського поневолення вела Красна армія, то Харченко нічого кращого не знайшов, як вступити в її ряди. Взявся організовувати Летичівський та Літинський повстанські загони у складі Красної армії. До Красної армії Харченко Харчук пішов згідно з ідейними переконаннями боротися проти повернення на правобережжя польських панів. Незабаром його загін отримав статус першого Летичівського повстанського полку. Семен Харченко взяв участь у поході на Польщу. На Волині із загонів сформували бригаду, випустили звернення із закликом вступати до неї. Та через два тижні бригаду розформували під Тернополем. Харченко, очевидно ображений недовірою Червоного командування, заявив, що хоче піти з частини. Та все ж головною причиною того, що Харченко-Харчук вирішив залишити лави Красної армії, була національна політика совєтської влади, спрямована на гноблення українського населення. Попри своє бажання демобілізуватися, він отримав направлення на посаду помічника-ад'ютанта Червоного комбрига Калашникова, і Харченко продовжив похід на Польщу, який завершився ганебною втечею з-під І Із недобитками Красної армії Харченко-Харчук відступив з Галичини на Поділля. Попри те, що він був на командній роботі у Червоній бригаді, 60-та стрілецька дивізія, йому не довіряли. Не дивно, що за ним міцно причепилися назви скопетлюровець. Поза очі його тільки і так і називали. Рано чи пізно Харченка повинні були арештувати, і він почав міркувати, як дезертирувати. Хотів це зробити так, щоб комар носа не підточив, щоб його ніхто й не думав розшукувати. Тому й попросився агентом-фуражистом у рідний Летичівський повід. Працював у Летичівському у продкомі у заготівельному відділі вийшло так, що він числився на двох совєтських посадах, а отже обвинуватити його у дезертирстві з Красної армії було складно. Та все ж штаб наполягав на його поверненні у частину. Коли Харченко дізнався, що штаб бригади планує його арештувати за провокацію та антисовєтську агітацію, знову змушений був перейти на нелегальне становище – це сталося, очевидно, наприкінці 1920 року або ж на початку 1921 року. Переховуючись у Летичівському повіті, активно проводив організаційну роботу, збройну і політичну, зав'язав контакт зі штабом Юрка Тютюнника, який у травні 1921 року почав висилати з-за кордону старшин для підготовки повстання проти совєтської влади. З цією метою до Литичівського повіту, який входив до 6-го повстанського району Якова Шепеля, прибули сотник Черненко, поручники Антончик і Звягин. Через деякий час Антончик, який ходив до Польщі, привіз від Юрка Тютюнника директиву, щоб хмара всю організаційну роботу у Летичівському повіті прибрав на свою відповідальність. Оскільки незабаром у Проскурівській організації почалися провали, Хмара наказав волосним ініціаторам, щоби всі, кого могли запідозрити, негайно перейшли з легального становища в активні сотні. Сам Хмара наприкінці серпня, передавши всю Збройну організацію Летичівського повіту своєму заступникові сотнику Антончику, на виклик партизансько-повстанського штабу виїхав у Польщу. 1 вересня він уже був у Юрка Тютюнника. Незабаром хмара повертається на поділля. Напередодні другого зимового походу його загін становив 42 вершники. Відділ був добре зорганізований із добірних людей. Майже половина з них – старшини, решта – селяни та місцева інтелігенція.